Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمة الله Gela uji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga dan pada sahabatnya. Juga orang-orang yang mengikutinya bil hisani ila yaumil qiyam. Saudaraku kaum muslimin. Para salafin yang dibunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati-hati kita di atas manhaj, di atas akidah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Juga segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyatukan. Jasad-jasad kita dalam sebuah majlis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala agar majlis ini menjadi majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Ikhwanul Bid'een rahimahyuh rahimakumullah berkumpulnya kita di majlis ini. Tentu Tidak lain Dikarenakan mengharap Rada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Yang seharusnya ada Bagi setiap mukmin bahwa mereka selalu Meniatikan setiap amalannya Mencari rada Allah Dan ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentulah banyak Rintangan-rintangan yang menghalanginya Dikarenakan setiap orang Akan diuji Sesuai dengan kadar keimanannya Ketika seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Menak satu nasib Siapa manusia yang paling berat cobaan? Maka Rasul mengatakan al-anbia, semua sahlihul, semua al-anshal faranshal. Kata Rasulullah saw, orang yang paling berat ujiannya adalah para Anbiya Kemudian orang-orang sahlih, kemudian orang semisalnya, dan orang semisalnya. Jadi hadis ini dipahami bahawa al bala ujian itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Artinya ketika kita telah mengatakan saya ingin menjadi seorang salafus salih. Saya ingin mengikuti langkah para salafus salih. Artinya Kalian telah menyiapkan diri kalian Di dalam sebuah barisan Para salam Salam sholih Orang-orang yang sholih Mereka akan diuji Berarti ketika kita katakan bahwa kita akan melangkah Seperti langkah mereka Persiapkan diri kalian Berarti kalian akan diuji Akan diuji keimanan kalian Akan diuji dengan bala akan diuji dengan cobaan bahkan akan diuji dengan kenikmatan pasti. Jangan kita pernah berpikir bahwa setelah kita banyak beribadah ujian itu tidak datang tidak. Ujian pasti datang. Yang tujuannya adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala memahami. Siapa yang betul-betul beriman dan jujur dalam keimanan dan siapa yang berdusta. Jemaah kaum muslimin rohman rohimakumullah. Ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, tentu syaitan, iblis tidak akan membiarkan kita agar kita beribadah kepada Allah. Dia akan mencoba. Berusaha menghalangi Agar kita tergelincir Dan meninggalkan ibadah Semakin besar ibadah Tadi utamaannya Dan kewajibannya Maka akan semakin besar pula Ujian dari Atau gangguan dari syaitan tadi Dan di zaman sekarang Termasuk ibadah yang paling mulia Ibadah yang paling tinggi Farudu wajib bagi setiap individu Adalah menjalani Memahami Mempelajari akidah mereka Maka tolibul ilmi faridratun ala kuli muslim Menuntuti ilmu wajib bagi setiap, setiap orang muslim Ini ibadah Dan kita harus meyakini bahawa kita di atas ibadah Di atas sebuah jalan Yang jalan ini menempuh kemuliaan dan akan menjadikan kalimat Allah Yaul Dia kalimat Allah yang menjadi tinggi. Ketika kita sadari bahwa ini jalan jalan untuk beribadah, maka syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk mengganggu kita. Syaitan tidak akan membiarkan kita agar kita tetap terus bisa tolabul ilmi tidak akan pernah. Dia akan terus masuk. Masuk ke dalam Akal kita Terkadang dia masuk dalam syahwat kita Terkadang dia masuk Dalam angan-angan kita Terkadang dia masuk ke dalam diri kita Dan menangguh-menangguh kita Semua Akan ditempuh syaitan Dengan tujuan Supaya kita meninggalkan Tolakun ilmi Bahkan syaitan telah bersumpah Ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika syaitan mengatakan la ugaynahum ajma'in ya Allah wa bi'izzatik demi kemuliaan demi kemuliaan Allah dia bersumpah dengan kemuliaan Allah dengan sifat Allah wa bi'izzatik la ugaynahum Aku akan sesatkan mereka semua. Kalimat lauqian minakum, alauqian minakum. Ada la mu tauqid, ada nun tauqid, takilah. La mu tauqid di awal, artinya pasti. Nun tauqid di akhir, nun tauqid takilah berarti ada dua nun di sini. Pasti, pasti dan pasti. Aku akan sesatkan mereka sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan apabila datang dalam satu kata tiga bentuk sumpah. Penekanan takid berarti di depannya ada bentuk sumpah yang tersembunyi. Wallahi, wa demi Allah, demi kemuliaanmu. mu la ughyanahu, pasti aku akan sesatkan mereka semua. Iblis bersumpah di hadapan Allah menyesatkan semua Bani Adam. Ajma'in Ajma'in laman yang umum Tidak terkecuali Illa ibadaka minhumul makhrasi Kecuali satu Setelah dia bersumpah bahwa dia pasti menyesatkan seluruh Bani Adam Dikarenakan hasad Tapi satu golongan yang dia tidak bisa menyesatkannya satu golongan yang ceton mengatakan satu golongan ini tidakkan dia bisa mengganggunya. Illa ibadah kami hibur makosin kecuali hambaMu yang beribadah kepadamu ikhlas. Satu golongan yang mereka selamat dan bisa tetap teguh di atas ibadah kepada Allah mereka yang beribadah kepada Allah ikhlas. Ikhlas dalam perbuatan Ikhlas dalam perkataan Ikhlas dalam niat Ikhlas itu murni Tidak syirik, tidak ria Tidak mencari Kujian Tidak mencari duniawi Ini ikhlas Tetapi ketika kemurnian ini kotor Semakin kotor kemurnian Semakin besar peluang setan masuk Maka semakin murni niat tadi, semakin tertutuplah pintu syaitu Maka faktor yang paling banyak menyebabkan seseorang tergelincir adalah tidak adanya ikhlas. Faktor yang paling banyak seseorang itu meninggalkan sunnah dan meninggalkan ibadah kepada Allah adalah ikhlas. Karena kurangnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya bagi seorang Tolakul ilmi mengikhlaskan niat Karena dengan niat ini Dia akan terjaga Jangan kita katakan ilmu saya yang menjaga Jangan Tidak bisa ilmu menjaga kita Kalau nafsu sudah dikembangkan Jangan kita katakan Amal saya, kekuatan saya menjaga saya. Tidak bisa Kalau tanpa pertolongan Allah Kita tidak akan bisa istiqomah. Ia kanya abudu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong maka hamba Allah satu golongan yang setan telah berjanji di dalam Allah bahwa mereka tidak akan bisa disesatkan adalah mereka yang ikhlas mereka yang ikhlas dalam niatnya mereka yang ikhlas mencari rida Allah mereka yang ikhlas dalam perbuatan dalam perkataan Ketika keikhlasan tadi hilang Yang diinginkan adalah ujian Atau yang diinginkan adalah kedudukan Atau yang diinginkan adalah harta Maka dia akan menjadi pengikut dan pengekor hawa nafsunya Jamaah kaum muslimin rahimani rahimah kum Disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimah ta'ala bahwa ada tiga faktor, tiga faktor ini tiga pintu yang di mana syaitan akan masuk ke dalam hati seorang hamba, dan tiga pintu ini akan menyebabkan seorang hamba jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu pertama yaitu pintu yang dikatakan pintu syahwat, hawa nafsu, keinginan, ketamakan, keserakahan, ketidakpuasan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, ini namanya syahwat. Syahwat ketika telah menjadi menguasai hati seseorang, dia akan buta. Ketika dia akan buta Akan hilang ilmunya karena dibutakan oleh syahwat tadi Ketika seorang belajar Hanya karena ingin Dikatakan dipuji Ketika seorang ingin belajar Hanya ingin dihormati Ketika seorang belajar Hanya ingin Dilulukan dan diangkat ini tidak ikhlas. Ketika ini dia tidak dapatkan, tidak dapat pujian, tidak dapat yang mengikuti pun tidak ada, tidak dapat kedudukan, akhirnya dia tinggalkan, tolak boleh Karena dia tidak dapatkan apa yang inginkan tadi. Ketidakikhlasan. Kalau orang yang ikhlas, biar orang memuji, biar orang mencela. Biar orang merendahkan, biar orang menjatuhkan, yang saya cari adalah Allah. Yang saya harapkan adalah Allah. Orang yang seperti ini, tidak peduli celahan, tidak peduli pujian, tidak akan pernah merubah niatnya. Tetapi ketika pujian akan menjadikan dia bangga dan celahan menjadikan dia lemah, berarti... Belum begitu kuat keikhlasan Dan harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang belajar Takut dipuji Betul Atau beribadah takut dipuji Sehingga dia menyembunyikan ibadah Lalu dia berusaha mengikhlasan pada Allah Tapi suatu saat Ketika dia beribadah Dia dicelat Dia meninggalkan ibadah Karena apa? Karena dicelah. Orang yang meninggalkan ibadah karena dicelah pun ini bentuk dari orang yang tidak ikhlas. Tola ilmi belajar, menuntut ilmu, jadi seorang salafi. Ya. Lalu tidak dihormati orang, umpamanya. Tidak dihargai orang. Akhirnya dia. Meninggalkan tabulilmi berarti orang yang seperti ini yang meninggalkan ilmu karena takut celah sama seperti orang yang mencari ilmu karena ingin pujian. Kenapa? Karena orang yang takut dicela pada hakikatnya dia minta dipuji. Ketika dia tabulilmi dan dia dicela orang lalu dia meninggalkan Meninggalkan agama Allah meninggalkan ibadah kepada Allah menunjukkan belum kuatnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala kotornya keinginan maka syahwat ini faktor yang paling-paling besar menjadikan seseorang tergelincir dari solatul idu diangan-angankan Jangan angankan yang panjang. Oh hidup kamu nanti seperti ini. Kalau kamu tidak begini nanti seperti ini. Diberikan masalah takut. Akhirnya betul-betul takut olah ilmi. Ketika takut olah ilmi, tumbuh syahwat, ingin mendapatkan dunia. Faktor yang kedua, dikatakan Imam Khomeini melalui Ta'ala adalah. Selain syahwat Adalah syubhat. Syahwat tadi Keinginan dunia tadi Fitnah dunia tadi Obatnya adalah Ibadah Obatnya adalah Ilmu Ibadah dan ilmu Ini Merupakan obat daripada syahwat Rasul mengatakan badirul a'mal fitanan seperti pada malam yang gelap. Bersegeralah kalian beramal. Fitnah itu, ujian itu fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Bisa jadi di sore hari dia beriman, di subuh hari dia kafir. Wa yasbilu mu'min wa yamsil kafir. Bisa jadi dia di subuh hari dia beriman, tapi di sore harinya kafir. Badirul a'mal. Bersegeralah dalam beramal Termasuk obat dari syahwat adalah beramal Syahwat hawa nafsu syahwatun nisa, Syahwat dunia Apakah Rasulullah pada laki-laki yang ingin menikah? Ya ma'asyarat sabab Manisata aminkumul ba'a Balai tazawad Ba'inlah misati Ba'inlah fa alai bi siam bainahu wija kata rasulullah ya pemuda barang siapa yang mampu menikah walli tazawwaj hendaklah menikah barang siapa yang tidak mampu maka fa alai bi maka baginya berpuasa puasa benteng daripada syahwat puasa ibadah benteng daripada fitnah syahwat. Dan ibadah itu bisa dilakukan dengan adanya ilmu. Tidak akan mungkin orang bisa melakukan ibadah kalau tidak berilmu. Yang kedua, pintu setan adalah syubhat. Diberikan kerancuan. Kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami masalah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini banyak. Kalau seperti ini, subhat seperti ini, terkadang orang yang terlihat berilmu pun jatuh dalam perkara ini. Perkara subhat. Perkara syubhat obatnya adalah ilmu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada suatu perkara yang meragukan dalam agama, Membingungkan dalam agama Tanya ahli ilmu Tanya ulama Orang-orang yang rasihkan il Yang ilmunya pokok Jangan karena baru belajar sedikit Melihat masalah Oh ini masalah menurut saya begini Karena begini dan tidak Subhad Kerancuan dalam menilai Sebuah kebenaran ini tidak bisa yang menilai ketuali al ilmu Ini pun Pintu kedua dari syahwat ini adalah Obatnya adalah ilmu Dan bertanya kepada ahli ilmu Syahwat Obatnya adalah ibadah dan ilmu Syubhad Obatnya adalah ilmu Dan bertanya Ternyata dua pintu syaitan Obatnya satu Ilmu Ilmu yang menyebabkan dia bisa selamat Maka ketika ada seorang yang menuntut ilmu Itu selalu syaitan mengganggunya agar dia meninggalkan olah ilmu. Karena ilmu merupakan pintu yang bisa menutup Kunci yang bisa menutup pintu-pintu syaitan Pintu syahwat Yang ditutup dengan ibadah Ibadah didasari dengan ilmu Pintu subhat Yang didasari dengan ilmu dan ditanya pada para ulama. Yang ketiga Yang mengincirkan manusia Kata Ibn Qayyim Adalah kiber Kesombongan Merasa saya mampu dan yang lain tidak tahu Merasa saya bisa Yang lain tidak bisa Ini pun pada hakikatnya Dikarenakan kurang ilmu Orang yang kiber Yang sombong yang dia merasa bahwa dirinya baik, dirinya besar, Pada hakikatnya adalah orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena kalau dia berilmu, dia tahu bahwa manusia dhaif, qul inna dzana dhaif. Manusia itu lemah. Ilmu yang ada pada kita itu dari Allah. Kekuatan yang ada pada kita dari Allah. Kelebihan Merendahkan orang lain, maka ketika ada orang yang sombong, membanggakan dirinya, tidak mau menerima kebenaran, merendahkan orang lain, pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, karena tidak tahu siapa dirinya. Kalau orang yang betul-betul mengharibat Allah, mengenal Allah, tidak akan sombong. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Seberapa besar ilmu kita, sehingga kita sombong? Seandainya kita berilmu pun ini fadilah dari Allah Keutamaan dari Allah Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Tidak akan bisa kita berilmu Kelebihan yang ada pada kita Harta yang ada pada kita Kekuatan yang ada pada kita Oh kita diberikan harta lebih dari orang lain Lalu membuat aku sombong Buat apa sombong? Allah yang memberikan Kalau bukan kerana Allah kamu tidak akan memilikinya Ketika kamu sombong menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bodoh Karena tidak tahu kotor nafsat Tidak tahu hakikat dirimu Pintu yang ketiga datangnya ke syaitan adalah kiber Menolak kebenaran Dan merendahkan manusia Ilmu atau kiber ini dikarenakan kurangnya ilmu Maka tiga pintu syaitan tadi Syahwat Subhat dan kiber Obatnya ternyata satu Obatnya adalah ilmu Ilmu yang memancarkan Amal Ilmu yang ditanyakan para para ulama Ilmu pada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau ilmu tanpa amal Syahwat akan masuk Ilmu tapi tidak pernah beribadah Tidak ikhtimam kepada ibadah tidak ikhtimam kepada taat kepada Allah tapi berilmu syahwat akan masuk berilmu tapi tidak mau bertanya kepada ulama tidak terus mau menggali kepada para ulama syubhat akan masuk berilmu tapi merasa diri hebat kibir akan masuk maka berilmu harus beramal harus ma'rifatullah dan harus dibawa bimbingan para ulama Ketika tiga ini kita miliki Maka tiga pintu syaiton akan tertutup Jangan pernah merahkan Mengatakan bahawa saya tahu Tidak ada yang lebih tahu dari saya Tidak, ini kesombongan Setiap orang berilmu Pasti ada orang lebih berilmu di atas Dan tetap bisa istiqomah Di atas ilmu Adalah ikhlas kuncinya Kamu tidak akan bisa Terus menuntut ilmu Kalau kamu tidak ikhlas Maka jemaah kaum muslimin rahimahhi wa rahimakumullah teruslah menuntut ilmu dan perbaiki niat. Teruslah menggali ilmu, mengambil ilmu dari para ulama dan perbaiki niat. Karena niat akan menyebabkan datang pertolongan Allah. Tapi ketika niat kita kotor, niat kita karena dunia, niat kita karena ingin bangga-banggaan, niat kita karena ingin kedudukan. Orang seperti ini tidak akan lama Tidak akan bisa terus berdiri Dalam tolabul ilmi Tapi ketika pokok niatnya Ketika pokok azam dan keinginannya Mencari di Allah Maka orang seperti ini InsyaAllah yang Allah subhanahu wa ta'ala akan Tolong Maka jamaah kawan muslimin Rahimah dan rahimah Pada kesimpulannya Perbaiki niat kita ketika tolabul ilmi Dan teruslah menuntut ilmu semua pintu syaiton Bisa ditutup dengan ilmu Dan ilmu bisa didapati dengan ikhlas Ketika hilang ikhlas Akan kotor ilmu Ketika kotor ilmu Akan masuk syaiton dan kita akan tergelincir. Jangan pernah merasa aman Siapapun kita Karena syaiton akan bersumpah Dan syaiton terus bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam Kecuali orang-orang yang ikhlas Mungkin ini saja Nasihat dari saya Semoga nasihat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi Dan bagi ikhwah-ikhwah Agar terus istiqamah Meneruskan niatnya Dan terus istiqamah Duduk di markis-markis ilmu Di markis ahli sunnah Di markis yang dimana situ disebutkan Kuala Allah dan kuala Rasul Bersabar Sabar untuk terus menuntut ilmu Karena ilmu merupakan Kebutuhan kita dalam sehari-hari Melebihi kebutuhan kita dari Daripada makan dan minum Kurang lebih mohon maaf Oleh kesalahan itu dari saya Selebihnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu SWT Dan kepada Asatir As Kepada Ustaz Menteri Juga Ustaz Ahmad Dizak Ustaz Abdullah Ustaz Abu Yasir dan yang lainnya Yang tidak bisa saya sebutkan Jazakumullah Khairan yang telah memberikan Kesempatan bagi saya untuk berbicara Subhanallahi bihamdi, subhanallah, subhanallahi la ilaha illallah nastaghfirullah wa natubu